Mila behatzundara arogeita masigarren urtean asiziren, urruñako ikastola eta ziburuko kolegioaren aldela egiten. Azaro aldean, bi proiektu hauen laguntzeko diruz kantaldi baten. Antolatzen. Urteekin urruñakoik kantaldia bezala ezagutua, astapenean hasia elkarteak eta goierriko ikastolek. Eramaten zutenak gaur egun ziburu eta Urruñako astetxetako beste taldeen eta goierriko ikastolen eskutik izaten dugu kantaldia. Ibilbide luzea duen elkarlana eta hitzordua dugunakoa. Duela emezortzi urte, adibidez, kantaldiaren sorrera den gibelean, Urruñako buraso talde batek orduko traba guztien gainetik ba, urruñako ikastola sortu baitzuen. Eta beren laguntzeko, balazkau, ordizia eta behasa ingo ikastolekin hartu eman sendoa lortuz, beraien laguntzari esker eta zialkartearekin sortu zuten urruñako kantaldia. Aztapenean aur gutxi, baina gaur egun esan behar da Eurruñako ikastolan iru zifra gaindituz, eunda mar aur biltzen dituela Eta ziburuko piarrez lartzabal kolegioaz ere gauza bera esan Genezake bere garapena izan baitu eta bi klaserekin asibaziren Gaur egun sada milarritze senpere pere urruña eta endaiako ikasleak ekarraraziz Eta irunguak ere etortzen direlarik, amar klase izatera iritsi dira Berrunda maseik, ikasle bilduz. Eta interesgarria da, orain urte bat egin zuten ikerketa sozio bat bako legioan. Bertan azaleratu baitzen besteak beste, bertako ikasleen euneko laro gehiak etxean etzuela Euskara zitze egiten eta beraz, euneko hogeiak bakarri duela Euskara ama hizkuntza. Badatu hauen aurrean eta Euskara plazara eramatearen beharra geroztak geio ikusiz Ba politik dira alako itzorduak. sortuko dira besteak ikusgarri berria lehen aldizi iparraldean beraz ikusi al izango dugu urruñako polikiroldegian guzti on gozamenerako Alex Ardui, Mikel Urdangarín, Michel Duco, Peti Olazprat, Estitxupinatxo eta Perfol Bersaitz kantariak ikusi al izango ditugu Errepertorio zabal bat eskainiz gaur egungo eta atzoko kanturiek urbiloaraziz ba espektakulu eder bat eskentzekotan baitira. Jose Angel Arbelaitz sortuko dira besteak proiektuko era maia. Mm, sortuko dira besteak dimezela urtero egiten dugu berritu. Mm, bai parteide aldetik, bai repertorio aldetik, eta bueno, pixkat joaz, goaz berritzen, eh? mm, azken finean Jurtukoira besteko taldeak talde handi bat da eta kontzertu guztiak denak dira desberdin eta batzutan igual bat falta dago, urgunda berria geu bat itzultzen da eta da ekipo handi bat eta ireki bat. Hitz asuma asma dugu spektakula hemeningo den Berdin berdinak kursalean egitea Donostian, datorren urtean Barselonan eta Parisen, baino guk gehi bat nahi dugu eskolarrean ebil eta Euskaldunak goza dezaten ba, lengo kantuak oraingoak eta eta lengo jendiak eta berriak. Lengoa ze ta beraz gozatzeko parada izango dugu eta esan behar Ba, ikuslehenengo zamenerako izango dela, baina artistaentzatte ere interesgarria dela halako talde batean lan egitea. Petik hala kontatu digu. E, nik oain arte edo honetan sartu arte, ez noo ezaukkerrik izan ba, maila orain e, kantatzen dudan maila duten jedierekin kantatzeko. Baez Pierpola bidez zurdanari jagute lorrieta, Eta hoiak inestenatekeak, konpartitzea eta bizka bat, e, bai behirak kantuak, bai bertsioak, eta kanpoko bertze bat zuen kantuak ere elkarrekin egitea. Nire tzatuen tzatuen, plazerra da, eta ikasi, asko ikasten da, ze, bueno, e, kantuak nire kontzertuak, edo nik egiten duan anekin, zerikusik ere ez dute, eta orduan aukera bat izan da bertze musika, kantuak eta, eta kantariak ezagutzeko ere. Baitzorduarekin geratzen gara bada. Ez hortuko dira besteak egitasmoa ikusgarria atxaldeko lauterrietatik goiti ikusial izango dugu Urruñan azalbaten goitalauan. Hori bai, lehenago, oi bezala, ba, goierriko eta ziburu zein Urruñako ikastoletako aurrak kantuan ikusial izango ditugu. Txalapartariak ere izango dira eta izango da zerrian eta zer edana ere ba, kantaldian zehar. Ez esan, baina bukatzeko, esango dugu, es sorpresa zonbaitzu ere, izango ditugula tartean, piekpol berzaitzek bere bi kantu berri, deskubritu araziko dizkigulako. Eta entzulek, eh, txartelak salgai dituzua entzinetik ama bi horotan, turismo bulegoan, don gaitz trinketan edo xai hau statuan dituzue, edo beste naz, egunen bertan, ama euroren truke,